Oglinda și maimuța. zărându se maimuța într-o oglindă care îi ajungea pe podină din grindă, îl înghionti pe ursa zeflemea. O vezi? Parcă-i cu mătră mea. Cum sare și se strâmbă, așa schimonosită, cu mătră mea eleită. De-aș cât de puțin cu ea, numai decât m-aș spăzura. Ba, mai sunt cu tare și cu tare, cu același chip și acea însemnare, mai multe rubedenii pe aceleași calapoade. Ursul răspunde cum se cade. Ia, uită-te mai bine, tot nu te rușinezi că tu ești chiar aceea pe care în jur și o vezi? Să se cunoască, nimeni nu vrea și n-are preget. Și noi... Ca și maimuța ne ascundem după deget. Climaci îi ia mită în slujbă, îl spui și îl arăt, dar el arată pe altul cu ochiul din dărât.